As-salatu as-salamu ala Rasul, ala Muhammadu, ala alihi wa sahbihi jajma'i. Allah njëllë vëllë afalëndërhojmë, dhe të mërët tindim dhe falënë tërhojmë. Dersër nejë përvardojmë edhe as-sëd, me lejënë Allah njëllë vëllë me dersët e zakanshme të radhës, me njarë jetë nga jetë e Muhammedet sallallahu aleyhi vësëmë. Në takimile kaluar të ndërërë dhëzër kimi tëjtuarë përpjekën e radhës të hipokritëve të monafikëve për me goditë peygamberin sallallahu a të sellem për me shkaktu humbje të cilat nuk mundeshin të shkaktueshin në fushbetejët e nërushme. Andoj pasë të pas përpjekë që e kemë përmendë për të nëzitë përqarje dhe për të nëzitë një lojë konflikti mes ashabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, dhe të rrada familjes së tij. Dhe ngjarja e Ajshës, qollahu ta'ala naja, ishte një nga ato përpjekje të rradhës që ata të godasin në familjen e pejgamberit aleyhi sallatu selam. Dhe kimi trajtuam në takimin e kaluar do të thotë rrefimin e asaj ngjarje kër Aisha radiallahu ta'ala në mbetjeve të mua në Shketin, si pasoj e, dhe një veprimit të saj për me e kërku një qafore që i kishtë e humbur, dhe levizi karavani për pa Aishën. E pasaj e një mbetjeve të mua dhe pe këtu fillojnë gjarja, të zhvillohet derin në fund të zbritit sa jetëve në Surën Nur, ku Allah gjellohet e pasroj Aishën nga të gjitha të njohet dhe shpive që të nduan, dhe dhe me i anvesh munafikat. Takë më thashë kjo ngjarje ka shumë dobi, ka shumë ë mësime që mund të nxjerrim prej saj, edhe po do të mundohemi sot disa pyetje më i përmend ato. Eprapa që mund të nxjerrim nga kjo është ajo që e ka thotë Allahu xhallahu olen në fillim të trajtimit të kësaj ngjarje në surën Nur, la tahsebu sharren lakum bal huwa khairun lakum. Allahu xhallahu olen e thotë në fillim pas sa fillon me trajtuar ngjarjen dhe me e të regu se pe kaka ardhë dhe qëfar ka ndodhë në fillim të njërës, Allah o thëtë latah se buhu shanelleko mos e logaritni dhe mos e konsiderani se kjo që ndodhë i ka qenë në dhë dëmin e juaj për këndërës i ka qenë i dubin e juaj në tëra jo, fjallë, gjitha të fjallë gjitha të probleme gjitha e shqetsim gjitha i rezik dhe Allah në fund për thëtë mos e konsiderani se është në dhë dëmin e juaj ka qenë në dobinë e juaj. Dhe kështu e në shumë pejë sprogave, shumë për i probleme që i ndodhe në mësënë mësënë jetë në përdetëshme, nëse din me i ledru si duhet e kuptanë se është në dobinë e ti, është në favorën e ti, është në interesën e ti, nësa i din me usilë si kërë se duhet dhe din me përfitu nga sprogave që e e godit. Për daj, është në, është në favorën e juaj, nga se u qart shum xel dashum drejt kush është miku dhe kush është armiku kush do të mbyll në kush do të tëqësh fitoi Aisha radiallahu taala nga sa u përmend në Kur'an dhe kjo është punë e mohande për ta fitoi familja e, e e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam u pastrua me shpatë dhe me jet fitoi Aisha nga se fitoi seopet mloja pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam Abu Bakri Nuk është në dëmën e juajnë nga se Ju ishtë viktim U dëmëtuan ata që tentuan të ju dëmëtojnë E kështë më ratë Për ndaj Kënë gjari dhe shumë gjërë tjerë në mësojnë që Të dim, të i ledzojmë Spruat si duhet Kjo më rëndësi Mas i ledzojë ka vimisht Ledzojë e rasit drejtë dhe të të shashë Ka hajrën te Ka pas dhe binte Zatënë Allah gjenë le valet Nuk ndodh me spruat një rap për me shkatru. Asallahu xelal po do po dersi me shkatruesh shkatru 40 çështën pas për mua. Pa u zhulluarja fora apo. Mirpo i dërgon Allahu xhelal sinjalet çartë robotit që të përmirësohat të ndryshon orientimin, qasjen, kuptimet e caktuara, të pendohet tek Allahu te barekutaala, të, të, bare të njeh gjërat pak më ndryshe, të sheh punët pak më ndryshe. Është shumë të rëra që mund të doni nga shumë sprova të duhej mundit në këtë botë. Sako, do të thas sprova që kanë dot dhe ju pasaj Nështë ta, ka dalë me i fortë, po edhe me i maturë, po edhe me i pjekurë, me i, i kujdetë shumë, e kështu me radhë. Pëndaj, letë tëhë se më më shërëllë e këmë. Masë logaritëni, se ka qene dëmine i uaj. Për këndërëzi, ka qene dëmine i uaj. Në <laughs> bëja dujë që nëzirëm për i kësaj të ndërëvezërë është nështë ashtë të edhe, nëse fillojme me e zbërëthujme gjarjen, ata në fill i sëfuanit me aishën radiallahu ta'ala anha. Sëfuanit është a i njeri u cili kështële me të mrapa karavanit dhe nuk e tentuar me i u bashkëngjit karavanit e gjithë aishën në mes shketinës të vetëmër. Qfarë thë inna lillahi vo inna ilihi rajeon? E tha këtë doa në fatkeci së thë zotin aruj të allahu të jemi, ta i këna më këthuj, që ka përshavën? Edhe pse Aisha ishte gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse Aisha ishte nëna e Besimtarit. Apo megjithatë, si ishte kujdesi sa fuonit me Aisha? Do të thonë, nuk kishte biseda të panevojshme, nuk kishte ndoshta, më vonë po tash më pengushtoi hajtar të pa këtë bëj me qeshet të disponoj. Jo, jo. Edhe kujdesu, gazjetonin nga ne këtu se thua vetëm të që nga nga nga porta të ndryshme të hapshart të mbyta. Kaj nga i më shumë po Gjona, ka me të keq, paajt pak me të ispënu, paajt. E pasaj, mundet në nërshinjën e Muhabbetet të Panevajshmë. Ndaj, raportet me së dy gjenive i ka regullu shumë mukur Islanova. As nuk i ka bër të atila që, rralesh më nësë dhin, as kufet, as më nësë dhin, në mëhon të respektohet në deri, as morali, as turpi, A, jo kështo. Pas nuk ka bët të eger, që me hënë kjo agruje huj, mëne me të skonpunën pë Dokunakesh po i ndihmoj ata i pukur po, është një situata që kanë më ndihmuin ndihmoni pse jo. Do se për shembull ka të bëj me ndonjë të afër, po ndoshta edhe edhe edhe edhe, edhe nëse ka naforsi të banime në fshinjë ka ndoshta të lashë me pyet kuptim njerëzor a keni vepër ndihmës ose ose me ngushëllu po ndonjë vdekje. Të gjithë, gjithë këto njerëzore mirë po vran kuvi vetë çaktuar pa pa keq përdor ndoshta ose para viktim e shëjtani që me he të këllë këfina. Mesotone është në kërkuat. Qfarë tha Aisha rënjëllahu të ala në, O Allah, të nuk më um shikaj asë në hera, për. e uli devën dhe më dha shreqët të hipin devën e tijë, ja, dhe pas taj kapi frate të devës dhe i vërzhën e përpare Aisha e hipër ja, në devën e tijë, dhe kjo është më dërëtet të në një një mësimi madhë për kujdetin që do të njëri me e të regua. Kjo parënë në atë kuat të atyre kur shumë ka qenë fesati me i vogël, apo s'ka pas as, as minimum i asaj që, që, që është sëtë nuk ka qenë në atë kuat të atë kuat të. Nërësët sëmë dhe thonë, në njëri me kone e kujdet shumë, në rujtë, nërështë dhështë dhështë dhështë dhështë dhështë dhështë dhështë dhështë dhështë d si Ryan do ta luhet me Rashidin në shikim të ndaluar ose ose në, në provokime kështu rrad. Prandaj kemam saqë tema të kujdesëm. Ja çfarë premisë do të marrim të ndërveprohet edhe ë shidhim i gjithë situatë çdo rasti, çoftë edhe minimal nga ana e hipokrizive për më godit rrothem muslimanëve, çoftë edhe i më voglave. Sheko kras për shembull kam u të menduar, kam më të grye vet tonse. Është arsyeshme ka, ka, ka qenë atë. Nuk ka qen dikka aq, do me thonë material, material do me thonë i, i, i, i mjaftushën për me nëzitë kësë fushodës, në ka qen kaj qëtë. Me gjëtë atë njerë të eqqi mezi presenë, do me thonë dikuj të vynë së bëllë një shkëndizë për me ka bozjarë, do me bo ziar, i një, një, një, një, një thërmi për me bozjarë, do me thërmi për me bozjarë, i duhet pak, apëtën. A dhe kja i bënë mësliman që me kohënë bashkë dhimër të kujdesërë, Të nuk mund është ti me i shpëtu fjogët njerëzve, nuk mund është me i shpëtu ti fushatëve të ziliqarëve të keqbërëve, nuk mund është me i shpëtu, mirë pa. A mund është me koni i kujdeshëm? Po. A mund është në mes të dyve primë me va, të dyve primë me zilatë që është me i kujdeshëm i mund është, bërë e këta. Rrujë. Andaj, pejganëberi, së të së në me thonë, uh, për me i rujtë edhe musliman në nga cmimi i shetanit, ku i desit maksimalisht të përnë. Ndaj i dinja të rrasin, në kur ka qeni ndërguar i Alehi Sratosab në i t'ikaf, dhe ka arru grëti i Safia, ka arru me të burri sajtë, e pejga mesën, ka arru me sildur shqim, ka arru me ku i desit për të, dhe ka dal pejga mesën për pe i gjamis, me e përcil, ndërsa e dinja shtëpia të pejga mesën nuk ka qeni të në gjitërë me gjamin, është ka dal n kan kalu dy pe asave ashtab, pe gamerson kur kan kalu ata e kan pa po pe gamerson e grua i kan shpërfitu hapa ata at kuptim pas me ngushtu pe gamerson neri po e pit dikush at si ka shku me përkëz aty ne ipas i ka pa pe gamerson ka ka ka i shpërfitu hapa kan ala rislikuma ka dalish pas ugutni inna safiya ka kan ka safia grya jam thandera soda nives na shkoi banja di qe shkoi banjë ju mir po ka von inna shaytanu ejjeri bin ibni adam majra dam shaytanu qarkullat sikur se joku diku di në bezvese në studio po nesër, pandem me konjini kujdes sot. Edhe në fjalët e tij, ka thënë Allahu xhallahu ala në Kur'an, thuajë besmta huwa yaqulu lati hiya ahsan. Thuajë besmta që është më e mira. S'ka thonë më tha ç'është e Mi pa, qesht, mira, pa ç'është më e mira. Nga sa ajo ç'është e mirë, dini u vç park më s'bi detta e keqja. Apo, e pa ç'është më e mira, edhe me dash me ull dhe dikun të e mira dikun, badi, e ull e ull ama shtire ko me e qitë të e kjeqen, nga së është me e mira. Për daj besetarë do të mëru gjithë, gjithë më që me i largu para gjykim për njerëzëm, me i largu dushimet. Sot ko mundësi, normal. E fërtejtër që s'ki mundësi të dikush po njerëzis mu shkur me i bo të knatë, mu këna që, e fërtejtër shkja. Mi pa mu shmo u përpjek që me e minimizu mundësin e shëjtonit për me Në ku i desëm tonë gazetash kë ka, njerëz tek qi i ata që në të prindë bukaq vallai me zipresë që me u hap në një portë edhe me me me fol këqë me, me godin muslimanë e, e këtyre më rofën. Përveç që nxirin për kësaj të dërozoverse ata. ë Ku i di si i Aishës radialau ta anha për fenë e saj edhe situata të vështira dhe sprova dhe situata kritike apo. Aisha me 20 shtim. A do çka do të thonë kjo? Kjo është të merë, të me vëtë shketinë vetë të ka panika. Që sëtë me shku njerë përshamu në shketinë, që me shku të medinje që të me të e shketinë ku me të ajshë. Ka mundësi, ka drita, ka pejlerë doke shtëpijatë, ta është banu. Në nështë madhe venin krasimet kalume. Më jetë të shketinë e ka një fëllë dhëtë një kërbjënë natë, dhëtë një e ka të vetë. E në e më kjo gru, në të kërë ka vetë dhe unë, me deve, sot me dhe me med vet e ki telefonja thyrë për rrëthat mi dhe vjen dikush. Dhe di unë, ka shumë situata tjera. Veqëtë atë, habite është harranë, nëse ajësha, gru, e vetëmuar, asë nuk e din që shko me levnur dikon ku e med, asë ku jam, që në mi të regu, gjitha këtu e rrëthan që shka këtu e panikë. I pa jo ishte, në allonë në bërshetë, ojnë, dhe, korë erë sa fërani, Radi Allahu Taala në posa e posha onë çfarë më ndere un bulu af. Donë panika dhe ngarkesë dhe frika nuk e bënën as të haru obligimin te Allahu Xheloa me harufin e saj. Për shembull, për shkak të shkohja e rrugnit të lashë për shembull e keni të avr në operacion haron me fal. Dot lese mas kthi u habita kë çapozi nuk di çapo nuk e di dita çapo do me kët edhe namaz do kon harru. Do harrot namazin Allahu apo Habibi do ne ne ne ne di harama bon, s'u shkrimën, heçiu kanë dalë me kum harrua Allah sipas atë këtu e kështu me. Andaj bon kujdesi, mesim toj po fenë ti, është gjithmonë në nivelin e duhur. Gjithmonë është i i kyçur. Asnjëra, no, ai njerëzim do një, muhabbit kanë për të punë normal. Ajë, bir po, bir po, ai habia ka dhe edhe kufijtë dytave. Nuk duhet të besoj të qe ose thash me një njerëz si pasojë së provës, si pasojë e mërzisë, si pasojë e frikës. Haran obligimet e haran habitet, kësse e prekupon vetja e tij. Ka nga ne mund të kuq gzimin, ka gzimet gzime e madhe e pe, pepi, pe, pe, dispozitimet e madh, subhanallahu, haran kufit ku janë, haran obligimet eksperata. A ndaj edukata në respektimin e urave të Allah xhënallahu xhiralu dhe aktivizimi i alarmit që tjet aktiv në çdo situatë që nuk lejon më të tekalu kufirin është pa dyshim më çë është e kërkuar. A në që ka isha radiallau të ala në këtu, nuk, nuk arre e arrej higjave nësoj, nuk e arrej mbuljes nësoj, edhepse në qëfar situatë e ishte, në qëfar të lashe ishte, sa kështë e mundësime me të qenë e friksuar dhe e, e rësujetuar për këtë frikë, e që thë atë, nderi isaj moralizojnë betet nga prioritetit e gravet e ndërshme. Përdojve që marim këtë gjështë të ndërgëzë ësht mesatorja e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem në trajtimin e këtij problemi. Duke filluar që nga sjellja e timë e Aisha radhiyallahu ta'ala. Kimë cikën takimin e kaluar. Nuk është lehtë kjo që subhanallahu te miret përgoj kush ndëri pejgamberit sallallahu. Moful për gruën e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, për familjen e tij, për nënë besimtare kë, punë e madhe ishte. Dhe rrethana të ishin të atilla që do ka pasme si me kona që indiferend mirë përmej që thëtë ishte mesatar a ishte në radhjallahu ta'ala nëha nga tër kjo situat nga i tër kjo problem krej që ka ka vrejt nga pejgamberi se nuk ishte ingrëht si zakonisht kax të edhe sëtë se njën e din që i filoni s'ka faj ama përshka këtë të ti për po i bënd të kjo problem planë gjykata me të mos i di më afë. Te di që skifa e vllapo çka ku jeton ty e tash pse apo që përmesit ndoshta ty po dëmton. Ti jesh fillo raporti me USB. Apo pse ti e di çaj s'ka faj. Para më sipër më duhet të di çka po bën. Nëse po e gjem mëson, oj rahat. Kreç ka kandu. Ësht sa ajo ngroësia e ti që silli më më mirë e çajosesh apo. Kurrë më ti asni fjalë, asni mëso largosoj me anglisë zërin asnjë diçka e kujt po të madh e qysh del ti pi aty për shemb ka mund të më thonë pa qysh del ti pi pi aty vjen atë më shkomo li atë çaforë pa jet vet, e të, një shkëtit vet për shembull atë më përmendën me standor ato na zakore ne ka qenë me thon mirë, më thonë të fjalë mirë po nuk uaj të përgjigjem son e më kuptoj a është ka dalë me kërku çaforen a psikosh ështëu primë nova ka pun shumë të lartë kanë dhiera këtu këpun çani sielli është Realisht me këqyur nga, nga një aspekt. Nuk a qenë qen e, e, e pa faj në këtër e tim pëmënej që ish me dalëm. Ka thon, për më thonë, për po shkojë në, po bë që si ka shku menja, ka dhe ralla, ka ndodhë kjo. Mi pa, ka pas arsuj e për më me qërtu? Ka pas arsuj e me qërtu. Mirë pa, nuk e bëri këtë për më me rizot, që kër është silla, sëmhona ti? A i shë sotë krejt që këm vrejt ka qënë se? Ajo nëngër A, a, ajo si e li e ti e mirë me mua nuk eshte mua. Me që të i ke pëtër një qëshë ka halën e ja. Kaqë. Mirë padër, nuk eshte e indiferent. Kajtë dunja e pojllë kaqë për, për, për në të kuptim, përpune madhe, e gurër me të shketin të vetë përvejn me burrën, ka daj, njejë të të të të të të të të të kështë. A, shumë nës ka mund të mëndodhe. Asë arroganës e asë asë shpërësi, po asë indiferent. Me Nga një njëri <njere coughs> Nuk me kun i kujtështëm Asë më smë të regu indiferencë Që e normalizant të keqen Po asë më smë marrë Vëprime që i bëjnë zullum Dikujtë Për njëri më i kujtështëm për patresin Nuk gjenë njëri Ndë njëa Të hëndë që mund të jetë kach i kujtështëm Mas me i bëjnë zullum Se? Sa? Mohamedi Salallahu alai Salam edhe kur sot përrdet në xial, thot për sot dikur sot, valla që sot thëshë do më hallallu, nuk u ne ka çu, nuk ka punë kaç lat apo e lëndon njërin e dëmton njërin edhe mendon se këtë ke shpaguar tani, valla po më hallallat. Ai sa i funta bon hallall, ne sot Allah gjet laurë. Mir po, ku është kujdesi, ku është edukata, ku është morali, ku është kujdesi për padërsin e gjithë këtu. Allahu pejgamberi Zot i shumë, ka thënë, i kujdesu, s'kaish vërejt që mos ndruqu padërsi. Mir po, pa, kujdesi për padërsin Nuk e bunda që më e normalizuo situatë, pothuajse nuk munduaj ta zgjatom. Ka dalë diçka po ndodh, një problem po ndodh, një telashe e madhe na ka kapluar. Prandaj kjo është mesotare. Sa kemi noi për këtë mesotare në jetën e përditshme mëmësuar nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për dobije tjetër që do mjaftohemi me të për sot, është edhe consulta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është njëri i mençur, është njëri i urt, i matur, i ditur von i paizoj si në shpallën e gazoutit Xhelora. Megjithatë, megjithatë mori mendime. Perifikon te Vigamerson. E pyeti Zeidin mbi arkam. Fasa me malmanë, sigurisht që më tha, Zeidi më tha bi te kapin. Ë u sa mi Zeidin katrast. Sa Zeidi në kim postë të rastat japën. E pyeti Usami për Zeidin, çka të malmanë ti provoj. Çfartha Usama? Herrusul Allah, gruaja jote, ndërë çka ka malmanë postë, çfarë postë? Po postë kurkit, pa kush po flot për ta që dhe që i kam këllë gjithë, e pjyti Aliun, Radja Lauta Alano, pasë e pjyti edhe shtuptor në ashes, ahe që është e afermë ashen, jo për me dysho, po dëndë të pegama rëmë që me rritë nivelin e argumenteve për mes verifikimit të durë, dhe që dhe ashtë të konsultojë, qëfar pëthoni me bo, në këtë sitatë e kështë të maratë, përnaj të ndërgëzër, konsulta me njerës nuk është dopsi, Konsulta me njerëz nuk është injorancë, është burrni, është është maturie kur dĩnjëri më ka <Harvard> më konsultuam. Prandaj për çdo situatë duhet me të përcaktuar njerëzë duhet për më konsultuam. Nëse për shembull timit bëj me një vendim në familje me mora, thonë. Më udo të shoqërohu konsulon torta familjes, çatu në përkë të vendime, se njerëz kanë për të konsultuar 10-15 ditë të larg lidhjes që ai me familja vetë çata me aty me bëu, ai thotë qai ku dera ndërsa yeti nuk e gjen guximin u konsum por shamba ndoshta me gruan ti. e tij a vhet njëri gruan apo përshëhem e pse nuk e vet pikëpasoj nuk e ka pyetur gruan vetëm ose selam me të thë, më më ka pyetur si si ka marr pse konsulta sikurse na mbërris në hudejbes sikurse keman me kronin shalom pra ai konsulta me anëtor të familjes në çështë vendimi ka të bëjë me, me familjën tjetër konsulta me përshëhum me kët profil të një zot nëse vendimi ka të bëjë me kët profil e Kështu me ravenë, si kësa Allah Gjellar dhe të fesë elu, ehle dhikër. Pëtë një ta që dinë, pra që nuk dini, pëtë një, po edhe në që fësë dini, konsultohu një, nga se sa ma te për mendimi njëri merë, ma i qëndërushme, ma i sigur të është në vendim marja me. Ma. Një mendim më letë rësjatë, dhe të mendime janë më qëndërushme, dhe po, ma letë njëri me një mendim më me gabu, se dhe të njerëzë. Ma fështinë gabojnë vëjtë, tësa një rjebë tërë. Nëse njëri dinë më u konsultu me atë që duhet tërë. Në në mundohme e përgjitë, në vëndë, kategorinë e përstashme të njëzëve, për më u konsultu për për për të të uapë. Mirë për dhja, se sartë të konsultuasht nuk përnduasht. Sartë të konsultuasht nuk, nuk përnduasht. Gjitë më konsulta është, ajo që e që Edhe për do të shpjith Letush ka der Allah. E ka caktuar Allah pse. Selamulekum, mos të duor. E kam pyet, e kam konstrukt, e kompliko punë. Allah po saktatu këso me çet apo. Do an lër shumë thu dhe me plot drejt thu e ka caktuar Allah. Mir po bon gabim në gutët se pyet kërkon, se kështu kërkon. Atë ka der Allah. Kjo është, kjo është një vëllej për buzë me caktimin e Allah xhallah xhallah. Sa i është ka der Allah. Mi pa i ke marti mosat e duhur që Allah ka kërku peri te, ai ka marrë sebepe që me çendrysha E kjo është pasaj që të tërpyjtë, e dhe përstësoj verifikimi. Kërët, përshamë të ti verifikan në qëkja, nuk nuk kupten verifikimi gjithë në ndyshim për po të zë njëpër. E përshamë njeri, mundët në qështë dënjas, apo e, një amdikuj do para, nështas ti kemeru që jo konë ma, ma liraj ka qenë të arsepyjtë. Nështëta jënë përshamë, përshamë të kërësime, jënë dy arma pakti ka këtëj fal, sa kurse cikë, është sa bojë, ti apo do të shohë mua? Apo sa skëti si po, kanë një njerë kanë për çarsëm, çarsim dhe verifikim në kontëshim, apo pse mëron atë atë atë zonën e e pavërifikuar si një fort, të mundshme që shiktoni bill Armici dhe Azilmesen. Pse mëron? Keni verifikon? Numë dohet që ka në rregull, kaç bëhet aty. Do ka është verifikimi dyshim. Do ka është verifikimi kontestim. Verifikimi është qëtsim, është nëbyllje e dyre të shëjtanit për me keqpërdur situatën në dëmë të personatën. Andaj, verifikimi shpesh herë, momentit kërë përshamun njeri e ditë se ka mundësi, mundës gjallë në dë një dëshim, e nëbyllë dhe e fikë me verifikim apëmë. Vë gjë njështë në kone sëshmë, vëllaj të nërëzë nëpëmë, që ka Allahu thotë, ja e ju helledhine, amenu një një, fesik unë binepin, për të bëjënu. Ojë që këni besuat. Në që fësullvije, fesik, është një që, rralisht, pun të ti nuk tjapen shumë, dhe kuni sigur të të të të të të. Apo, a i bëndë gjuna të ti, a i bëndë punës, këllë në atë ku. Apo, së do alloj, fë... për lepërën të në dikur, qëne piktive, piktive, piktive, për piktive, Lloj-lloj dorë më shojmën. Lloj-lloj përgjigje shoj dëgjojmën. Verifikon, bëj çanësh, bëj çanësh në punë të fesë. Pët, e kam dëgju kur e kam pokët verifikova. Po, pun tia duni jasht. Por bëj çanë punë të fesë verifikop. Verifikon nga burimet e, e duhura. Nga se sot mundësia për manipulim, sot mundësia për me përhap lajme të rreme është e madhe. Apo shumë sot, nësta shtetë e fuqishme që kanë sisteme stabile që në ushë për medjetatë, bindë viktimet e lamët rëjma apërën. Edhe kanë probleme lamët rëjma apërën, edhe më shashnicë i kursëtë në nas, në në në së sistemë brëjtë si duras, nuk ka blogaridhënja asë për gjëtsi, për, për shumë fjallë, lamët rëjma që dëmtu e njerëz në prapë, nuk kemë blogarit për të asëku shëpa. Pëllaj, timi të, të, të kujtësë më që në në në rritë sociale, një kërë që ka shetë o qështo, një kërë që ka një qështo, përë. Anaj, përgjamez me një, ishte shumë i kujdenës shumë edhe në këtë citatë verifikante, edhe përste, konsultuaj. E kështë në mëllatë që, me të përtej, në fund të merte një vendim të duhur, të ndërtuar në bi në ndërmarin e masët e duhur, përë. Dhe dobi tjera të shumë që, dhë të që, inshallah, dhë në duhet edhe një takim, inshallah, për m Me për këtojnë në njësa përndëmime që Pozitivit sot me i të ehtu zë bashkëmime nga në gjarje e Për pjekës e muna fikve për të një losë Për të godit familë në Fingamirit Sallallahu Aleyhi Vosallem Allah në gjëllonë në arruaj nga keqëbërës Nga ziliqarat, Allah në bëhë të kujdeshëm Allah në bëhë nga ta së të sëllet Njanë Të kujdeshëm dhe i të tjere Nuk bëjmë padrësi, por edhe Në arruaj nga me larmë të rrëme me me me me me, me, me, me mashtrime që ndoshta pa qëllim mund të bëjmë pjesë në fushatave që mund ta dëmtojmë dikën apo ti bëjmë zëllim. Allahu ish problem te takimin tashin sallallahu ala muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam as-salamu alaykum